Fynti kafli. Hvíti rittarinn. Kuldinn nýstir mig í merg og bein, sagði Gimli. Hann barði sér og stappaði niður fótunum. Lóksins var dag og runnin. Strax í morgunsári höfðu fjelagðin þrýr fengið sér eitthvað narsla af takmerkuðum byrðum sínum. Með dagspyrtinu ætliði að halda áfram og grannskoða landið í leita einhverjum um merkjum eftir hoppjitanna. Og gleymum ekki öldungnum sem við sáum í gær, sagði Gimli. Mér liði betur ef við fyndum einhver skófur eftir hann. Hverju væru bættari með það? spurði Legolas. Ef Karlin hefði skili eftir sig einhver spor, væri hann meira en sínin tóm, svaraði dverkurinn. Jú, vittir það rétt, sagði Álfurinn, en jáfnvel þungur skór þyrfti að skilið hér eftir neitt far, grasið er þétt og fjæðrandi. Vönum fjallarekk er þó ekki skotaskuldúra greina ummerkin, sagði Gimli. Eitt brotið pundstrá myndi næja stíg til að lesa heila sögu. Annars býsti svo sem ekki við að finni neitt. Það var vist bara illur Andi Saruman sem við sáum í gerkvöldi. Ég viss um það, ég er benn nú í byrtu morgunsins. Ekki er órýklegt að ílsku fláar klirnur hans horfi ég nú að þessu stundu á okkur út úr fangón skói. Það er svo sem ekki óhugsandi, sagði Aragorn, en þá ég ekki viss. Mér koma í hug hestarnir usaði gær gimli að þeir myndu hafa verið fældir burt en ég heldi ekki að þeir hafa verið fældir heyrðiðu til þeira a lekolas heyrist hér er fælast eða hræðast nei svaraði lekolas ég heyrði vel til þeirra og þegar ég enn hugsa nánar út í það lausiði myrkrið óktan þá hefði ég haldið að frísi í dem hefði fremur bori vitni um óvænta ágnæju hljóðin í dem voru eins og í hrossum sem hittar skyndilega vin sem þeir hava lengi saknað. Það datt mér í hug, saði Aragorn. Það skapar bara nýja gáttu sem ég fæ ekki leist, fyrir er snúa aftur. Komið nú með mér að leita ummerkja. Það er líka óðum að byrta til. Leitum fyrst og ályktum síðar. Við ættum að framkvæma leitina skipulega, hefjana fyrst hérna hjá náttbóli okkar og leita vandlega í grasinu allt umhverfis, leita síðan upp í brekkurnar í áttina á skóinum. Við erum hér fyrst og fremst til að leita hoppidanna, hvað Hafið er komist undan fyrir einhverja slembi lukku gefur auðgaleið að þeir hefðu átt að leita skjóls inn milli trjána því að allstaðar annarstaðar var berangur þar sem er gátt ekki leynst. Finnum við ekkert á beltinu upp að skóarhjæðrinum er næst leita á bardaðvellinum og í öskunni. En þar er ég hrættur um að ekkert finnist því að reytrar Róhans vinna sín verk af skilvirkni. Þær félarnir skriðu nú á fjórum fótum eftir jörðinni og skoðu vandlega hvern fer þumlung. Tré sem er höfðu leitað skjöls undir stóðu yfir þeim drjúpandi dapulekt og þurr laufin hyngu slapandi niður en skrjávuðu í nöpum austan vindinnum. Aragorn mjakaði stað áfram. Nú kom hann að útbrunninni í eftir varðeld sem hafði verið kveikktur fram við árbakkanum og snéri síen við og hjálti þrautaleið sinni áfram í áttina hæðinni þar sem barist hafði verið Skyndir að lauta niður, beðið svo djúft, að andlitið nam næstum við gras. Svo kallaði hann á hina. Þeir komu hlaupandi til hans. Hér finnum við loksins eitthvað sem takandi er mark á, saði Aragorn. Hann tók upp saman veðlaðan part af stóru döfleitu laufblæði með gullnum blæ, sem byrði var að föllna og taka á sig brúnan blæ. Þetta er ekkert annað en Mallorn lauf frá Lóríen. Og hér er smá mustl á því og fá enn brota vegbröði í grassinu Og meira en það, sjáðu hér leikja skornið snærisbútarskamt frá. Og hér er nýfrið sem notar var til að skera það, sagði Gimli. Hann beigði sér neyður og dró upp úr grastoppi nýfkutta með skörðóttu blaði sem hafði auksinilega tróðist neyður í sverðin undan þungum fótum. Slíðrið sem honum hafði verið kift úr láðar hjá. Þetta er orkavopn, sagði hann. Lyftið í varlega upp og horfðið með óblandinni anstigð á útskori skeftið sem hafði verið sniðið í ógislegan haus með pyrðum glirnum og gráðum kefti. Undur og ósköp, rópaði Legolas, nú stöndu við frammi fyrir allra erfiustur ágáttunni. Hvernig hefur bundin fangið sloppið bæði frá orkonum og á umkringjandi rittur honum? Svo dókar hann við hér í hægðum sínum út af víðavangi og sker á höft sín með orkanýf. En hvernig í ósköpunum gata það? Því ef hann var bundin á fótum, hvernig gata þá gengir hingað og hafi hendur hans verið bundnar, hvernig gata þá beitt nýpnum. En hafi hann ekki verið bundin, fyrir þurfti hann þá að skera á nokkra fjötra. Svo verist hann hafa verið hinn ánæðasti með árangur sinn og sest hér neður í ró og næði til að borða næstisitt. Svo einstæða matalist myndi nú einn næði til að sanna að hann hafi verið hoppiti þó ekki að verið sjálft mallornu laufið. Af því búnu sínist mér Brechtian handlikinn sínum í vangi og flaug síngjandi inn í skóginn. Þá átti ekki að vera mikill vandi fyrir okkur að finna hann. Við þunum bara setja okkur vangi sjálfverð að flýja eftir honum. Míst er þetta allt galdre líkast, sagði Gimli. Og hva var líka gamli gráhárri maðurinn að baka hérna? Hvað segir þú Aragornum ályktanir lekulasar? Getur við bætt nokkur við þær? Má vera að ég gæti það, svaraði Aragornu brosandi. Hér má finna ýmis önnur teikn sem við hafði ekki eftir. Ég er sammálað því að fangin hafa verið hoppiti og annað hvort fætur hans eða hendur hafa verið lausar áður en hann kom hingað Ég vil fremur veðja á og það hafa verið hendurnar því að þá verður auðveldir að útskýra og líka vegna þess ég skil ummerkið þannig að hann hafa verið borinn hingað og það af orka Hér Blóð að eins nokkur skref frá Orka blóð Hér er allt líka djúpum hóaförum og loks ummerki um að nokkur þingsli hafi verið dreginn hér um grasið. Mér er veriðist að rittararnir muni hafi drepið orkan og síðan dregið skrokk hans að bálinu. En þeir hafa ekki komið auga á hobbitan. Kanski hefur hann heldur ekki verið svo auðsétn því að myrt var á nóttu og hann hefur ábyggilega verið enn í alvaköplinum góða. Vesalings hobbitin hefur verið bæði uppgefin og hungraður svo það var engin furð hann tæki sér nokkra kvíld eftir að hafa skorið á fjötra sína með nýfi hins fallna óvinnar. Það var sjálfsagt fyrir hann að fá sér smá næringu áður en hann skreið áfram. Vístur huggun í að vita það að hann hafi áttu nokkuð af lembas í vasanum en það þótt hann hafi hlaupist á burt án annars farangus. Það bendir vissulega líka til þess að hann hafi verið hobbiti. Ég seg Og ég vona á vænttis heldur að Kátra pípinn hafi báðir verið hér saman. En þó er ekkert sem bendir til þess með vissu. En hvernig heldur að Anna leira hafi fyrst geta losaðum hendur sínnar, spurði Gimli. Ég veit ekki hvernig það gerðist, svaraði Aragon. Og ég botnaði heldur ekkert í því hvers vegna þessi orki var að beraðu burt. Varla hefði að vera tómri hjartagesku að, að hjálpa þeim til að flýja. Nei, bíðu nú við. Það er að byrja að fyrir mér samhengið í hlutónum, sem ég skildi Hvers vegna lietu orkarnir sig náyja eftir að er höfðu fellt Borómír að handtaka kát og pípinn og fara burt með á? Þeir hyrttu heldur ekkert um okkur hina réðustu ekki á búði okkar en hröðuðu sig að sem mestir máttu í aftur til Ísangerðis. Getu verið að þeir hafi ímynda sig að, að er væru búnir að handsama sjálfan hringberan og félagans þá finnst mér það ekki líklegt. Húsbandið er að hefða ekki þóra að gefa svo opminsk á fyrirmæli til orka, ég að byrði þóttir hefðu sjálfur vitað það. Þeir hefða aldrei minnst beinum orðum og hringin við þá, því að orkar er ekki svo trúverðið yfir þjónar. Hitt gæti ég ymyndað mér á orkonum hafi einhverjald að vera gefin fyrirmæli án frekari skýringa um að handsama hoppidana og levandi umfram allt. Hér hefur einhver svo gert tilrinn á síðsir stundu til að laumast á breyt með þess að dýrmæti fanga í náttmyrklinu fyrir bardagan. Ekki er ólíklegt að það hafi verið svikráð sem alltaf er stutt í hjá þessum durgum. Einhver stóru og voldugur orki hefur ætlaði að laumast einn burt með herfangið í eigin hagsmunaskinni. Þannig geti ég minsta kosti ímynda mér að það hafi atveikast. En það geti hafa gerst með einhverjum öðrum hætti. Svo miki er þú víst að við meðum treysta því annar vinn okkar að mestakosti hafi komist undan. Nú verðum við að gera allt hvað við getum til að finna hann og hjálpa honum. Áður eða við snúum aftur til Róhans. Við meygum ekki láta fangorn skó og fæla frá úr því að hann leita að hælis í þeim dimma stað. Ég veit varla hvort mér líst verri fangorn eða óralegin til Róhans fótgangandi, sagði Gimli. Höldum þá inn í skóginn, ákvað Aragorn. Þá leið heldur ekki að löngu áður en Aragorn fann fleiri nýjummerki. Á einum stað nálaft bakka endvatna kom hann að fótsporum. Það voru hobítaspór en of létt til þess að hægt væri ráða mikið að þeim. Svo fann hann fleiri spórundi stórum trjából í aðri skóarins. En þar var jarðvegurinn þó og ber og þurr til þess að neitt mætti út úr því lesa. Hér hefur minnstakostið einn hobíti staðnæmstum sinn og gáð út úr skóinum. En síðan hefur hann aftur horfið inn í hann, sagði Aragorn. Þá verðum við auðvitað líka gera það, sagði Gimli. En ekki líst mér á blíkuna í fangónskói, auk sem við vorum varað við honum. Ég vildi óska að spórin hefur leigir eitthvað annað. Ég efast um að þessi skóur síða svo íllur sem að verð látið, mælti Legolas. Hann stóða hann svo að segja undir þak ufsum skóarins og löyt fram eins og til að hlusta og mæna með galáknum augum inn í skuggana. Nei, hann er alls ekkert ítlur eða kannski að það ítla jónus honum sé langt frá okkur. Ég finna vísu eins og í fjarska endurkast frá myrkustu svæðum hans, þar sem trjáhjörtun eru bygg svört. En ég finna engan ítvilja mæta okkur hérna. Skóðurinn er vel á verði eins og eitthvað hafi verið að erta hann og reyta til reyði. Nú jæja, ekki veiti til þess að hann hafi neina ástætt til að vera reyði mig, sagði Gimli. Ég hef ekki gert neitt á hlut hans. Það er líka vissara fyrir þig, sagði Likolas En samt hefur einhver gert honum alvarlegan miska Það er eitthvað mikið að gerja stíjónum eða á eftir að springa Finnið ekki spennuna Hún er svo sterk að ég hefur erfitt um andardrott. Ég finn svo sem að það eru ósköp loftla stíjónum, svaraði dverkurinn Það vísu er þessi skóur ekki einstimmur og myrkviður en hann er allir svo reykugur og óþrifalegur Hann er gamall, ævaforn, sagði Álfurinn Svo gamalla mér finnst ég næstum yngjast upp honum. Þá tilfinningu hef ég ekki fundið síðan ég hóferðalagi með ykkur, börningóð. Hann er svo forn og fullur af minningum. Gaman hefði verið að dveljast í honum eða hefði verið á þreyðartímum. Það var svo sem við því að búast að þú myndir unnaðir hér í þessari myrkja holu, snörlaði Gimla. Þú eftir nú einu sinni skóarálfur og þar, það er ekki til því að allir alvar verast raunar vera eitthvað sk Samt er þægilett að vera með þér, ég er líka reiður að fara kvassum og ferð, en hafi bogað inn tiltækan og ég mun hafa öxina til reyðu í belti mínu, ekki þó til að hagva tré, bættan við í skyndi og horði uppi tréð sem gnæfði yfir þem. En ég vil vera viðbúinn að mæta þæm gamla manni að óverum og hafa tiltækt þau vopn sem honum hæfa. Jáa, komum okkur þá á stað. Þar með liti er 3 skeika sköpuðu, enda ekki annað gera en vinda í fangarnskóg. Þegar Legolas og Gimli lítu Aragorn eftir að finna slóð. En hann fann fátt til að steyðast við. Skóarbotnin var þurr og þakin laufrúum. Helst fylgdi hann því hubbóðu sínu og hoppítarnir hefðu kosið að vera nálægt ströymrenslinu svo hann vatnsir oft út á árbakkan. Og þannig hitti hann einmitt á staðin þar sem kátur og pípinn hafðu solgið vatnið og baða sig. Þar mátti líka án alls ef að greina fótsportvekja hoppíta Það máttum meðlann að á því að önnur fótsporin voru eilíti minnin hin. Þetta voru þó góðu tíðindi, sagði Aragorn. En gallin er bara að förin eru minnst tvekkja daga gömur og nú sínis mér á hoppidarnir hafi hér kvarlað burt frá áni. Hvað er þáttir ráða? Vandratist gimli. Við getum þó ekki fálmað um allar víðottur fangorms. Þar á ekki eru við illa byrgir af mat. Ef við finnum þá ekki fljótt, kemur það að þeim að litlu haldi Vi gerum þá ekki annað en að setjast niður við hliðera og sínaðum vinnar til okkar með því að svelta í helmeðum. Sér það eina úrraðið, þá verði heldur ekki undað í vikist, ansaði Aragorn. Við skulum þá halda áfram. Næst var það vegið þeirra múlin á treáskekshæð og við þeim blasti brattur klettavegurinn með grófu stigþreipanum upp á silduna. Þá smegðu sér nokkri sólagistlari gegnum hraðfleik skýinn svo að skóðurum viltist ekki verða eins grár og Föruðum upp á bríkina þarna og skyggnumst um í kringum okkur, saði Legolas. Mér finnst ég enn ekki getað dregið andan. Ég vildi sannarlega fá mér hreinna loft sem snöggvast. Þeir félagarnir stigu upp. Aragorn kom síðastur, mjakaðist hægt upp. Hann granskoðaði bæði þrepin og sillina. Ég næstu um vissum og hoppitanir hafi farið hingað upp, saði hann. En hér má líka greina önnur versummerki mjög undarlega sem ég botnaði ekkert í. Skildi finna hann okkur hér á sildinu sem geði okkur merkjum hvert næst skal halda? Hann stóð uppréttur og skingdist um í allar áttir, en sá ekkert sem vísaði veginn. Sild hans til suðurs og austurs, en helst var til austur sem ekkert skýgði fyrir. Þar hafði hann útsýni yfir trjátóppana sem fóru lækandi niður á slettunni, þaðan sem þeir höfðu komið. Við höfum lagt stóra líkja og leið okkar til að komast hingað, saði Leikolas. Það hefði verið ólíkt stýttra fyrir okkur að leggja strax að landi frá miklarfljóti og öðrum eða þriðja degi og halda hinga beint í vestur. Það er því rétt sem sagt er að engin veit hvert leiðin liggur fyrir komið er í áfangastað. En fangorn var aldrei neitt áfangastaður okkar, sagði Gimli. Samt lendu við hér sprygglandi í netinu, sagði Legolas, en sjávið. Sjáum hvað, spurði Gimli. Hanna veitlið trjána. Hvar? Ég hef ekki álfaðu þegu. Ssss, talaðu að læra, sjáðu þarna, saði Legolas og Benti. Þarna neður í skóginum, einmitt á leiðinni þar sem við komum áðan. Það er hann. Sér hann ekki, hann skýst þarna milli trjána. Jú, ég sé, ég sé núna, hvæsti Gimli. Sjáðu Aragorn, var ég ekki að vara við? Þarna er öldungurinn, allir í óreinum gráum druslum. Þess vegna kom ekki strax auða á hann. Aragorn var litið þangað og sá gamlan mann skjóra áfram álútan. Hann var ekki mjög langt undan. Helst líktist hann gömlum beiningamanni sem skaklappaðist áfram og stuttist við grófan staf. Hann laud höfði og horfði ekki svo hátt að hann gæti séð á. Hvar sem þeir hefði verið í öðrum löndum hefði verið heilsað og lagt honum til góð orð. En nú hældu þeir niður í sér andanum og fundu til undarlegra spennu eitthvað var að nálgast á sem réði yfir leyndum krafti eða ok Gimli stærði galopnum augum á það hvernig mann hræða nálgast hægt og bítandi en skindilega gata hann ekki lengur haldi sér í skefjum og kvæsti taktu upp bógaðin Legolas legðu ör streng vertu viðbúin þetta er Saruman leiðun ekki tala hann geti lakta á okkur vertu fyrri til að skjóta Legolas tók upp bogað og spennti hann, en fór sig mjög hægt, var treguð til eins og eitthvað annað vefðist fyrir honum. Hann hélt örni löst í hendi sér, en stilti henni ekki á strengin. Aragorn stóð þögull, svipurinn vökull og einbyttur. Því hikar við, hvað er eiginlega að þér? hvæsti Gimli. Nei, Legolas fór rétt að, sagði Aragorn rólega. Við skjótum ekki öldung þannig, honum óvörum og án viðvörunar kva oftar er á sem við erum sjálvir halfnir atögum okkar gang betur og bíðum þá gerdist áskyntilega að öldungurinn tók varðs og var á ótrúlega skömmum tíma kominn upp á klettavegnum svo leita hann allt í hin upp meðan hinir horfðu hreyfingalausir niður á móti honum engin gaf neitt hljóð frá sér þær gátu ekki greint andlit hans hafa með hettu og yfirréni barða stóran hatt svo breiðan að börðin hulddu hana mestu nema rétt sá í nefbrotin og grátt skegjið. Samt fannst Aragorni eins og hann sæi glitta í snör og snörpa augu í skugga hattbarsins. Loksins raufa öldungurinn þögnina. Vel að sér vikið, vinir, sagði hann mildum rómi. Má ég eiga við ykkur orðastað? Vil ég koma neyður eða á ég koma upp? Hann beig eftir svari heldur byrjað að stjákla upp þrebin. Hana nú, sagði Gimli. Stöðvaðanleikulas, láttan ekki komast upp. Hvað er þetta? Heyrðuð ekki að mér langa til að rabba við ykkur, sagði öldungurinn. Legðu bóðan frá þér meistari álfur. Bóginn og örinn sigun niður í höndum legkólasar og armar hans hengum áttlössinn niður með síðanum. Og þú meistari dverkur, vilt ekki gjöra svo vel að sleppa höndum að afsarskeftið þínu? Hanga til ég er komin upp. Þú þarft ekki að beita slíkum rökkum á mig. Það er alveg víst. Gimli kiftist við, en stóð svo kyrr eins og að steinn, starðir hefingalöss á, meðan gamli maðurinn stikaðu þrepin, geit. Nú var ek að sjá á honum neinn elli mörk. Þegar hann vatti sér síðast spölin upp á sylluna sást glitta svo snækt að þeir voru ekki alveg vissir í eitthvað hvíttt undir gráum tjásonum. En gimli tók andkuf svo myndi og kvæs. Vel af sér vikið endurteki ég, mælti eldungurinn og snýrði sig að dem. Hann var aðeins fáinn fet frá dem þar sem hann stóð fram á stafin, fram og stafinn, teigði fram álkuna og gaut augunum til þeira undan hattinum. Og hvað eruðu að Álfur, maður og dvergur og allir klættir að álfadísku. Það hlýtur að líka einhver merkileg skýringabang við það. Slíkt er sjálfseð sjón hér um slóðir. Þú talar eins og þú sérst nákunni úr fangón skói, Aragorn. Er það svo? Ekki ná, sagði gamli maðurinn, til þess þyrti að dveljast í honum margra kynslóða tíð. En ég kem þó hingað af og til... Vildu vera svo góður að segja okkur án mála lenginga ert og hvað þú heitir og þar er næst hvað þú vilt okkur sagði Aragorn Það líður á morgunin og við höfum verka vinna sem þólir enga bygg Erindi mitt var nú eins og ég hef þegar láti ljósi að spyrja hvaða erindi þýr eigi hingað og hvort því gætu sagt minn frá einhverju sem á dagækkar hefur drefið en hvaða mér sjálfum viðvíkur hann hætti ég með í júkafi og fór a Aragorn fann einhvern undarlegan skjálta fara umsig við hlátur hans eitthvert hríslandi ofvæni ekki þó af ótta eða hryllingi hann var líkar því að hann sveldi í sig svo sem gusa af tæri lofti eða fengi á sig rekskvettu sem vektti hana af órálegum svefni En hvað í heiti sagði gamli maðurinn aftur Hæfði ekki enn geti ykkur til um það þættu þó að hafa heyrtt nafni mitt áður Já víst hafið þið heyrtt það en komið nú og séið hvað að daga ykkur hefur drivið Félagni þrýr stóðu og þögðu þunnu hljóði. Man geti farið að gruna erindi ykkar væri ekki aldæla og þyldi ekki dagspyrtuna, sagði gamli maðurinn. En sem betur fer, veit ég nú nokkuð um það. Þeir eru það reykja er slótvekja hoppita, að ég higg. Já, hoppita. En stað er ekki svona á mig, eins og þið hafið aldrei áður heyrt á hoppita minnst. Það hafiði öruglega og eins hef ég gert það. Jæja. Þeir kleyfurdu hingað upp á seilluna í fyrra dag og á ágúst tá sem þeir höfdu ekki búist við að hitta gæti það orðið eitthvað til hugarhægdar og þá villiði sjálfsatt líka fáa vita hvert var fari með þá ja ja hérna kannski gæti ég sagt ykkur eitthvað af því en óþarver er að standa svona eins og staura upp á endan erindi ykkara er nú ekki lengur orði eins áriendi og þið helduði í fyrstu ykkur liggur ekkert á svo við getum sest niður láti fara betur um okkur. Gamli maðurinn sneri sér undan þeim og fetaði sig að hrúu af lausagrjóti innst á sittlinni Jafskjótt var eins og hinnir leistist úr læðingi Gimli þreyf strax um afsarskeftið Aragorn dró sverði úr slíðurum Legolas tók upp bogan En gamli maðurinn leti eins og ekkert væri bógraði niður og settist á lága hellu Svo dróð hann grá að tötrana í sundur og þá komið ljós Svo ekki var þeim vilst að hann var innanundir í algvítri skikju Saruman, æfti gimli og óða ánum með reyta öksina Talaðu, segðu hvar hefur falið vinnu okkar Hvað hefuru þú gert við þá? Talaðu eða ég skal höggva það skar í hattinn sem jafnvel Vittki mun eiga erfitt með að bæta En gamli maðurinn var fljótari til Hann þauta fætur og hljóp upp á háan klettastand Þar stóð hann og hafi skyndilega allur fæst í aukana og gnæfði hátt yfir þá Hann hafði nú kastað hettunni og gráðu flíkonum frá sér svo að það lísti af skjanna skikju hans. Hann bandaði stafnun svo gimli misti öxin úr greip sér og hún fjall glimjandi á klettin. Og það var sem sverði stýpnaði í hendi Aragons og það glóði sem á logandi eldi. Legolas gaf frá sér glimjandi róp og slefti öra af streng, hátti loft upp þar sem hún hvarfi blossa. Mýðrandýr, rópaði hann. Mýðrandýr! Vel af sér vikið leggulagast, það máttu eiga, sagði gamli maðurinn. Þeir störðu allir á að steinu runnir, hárans kvitt sem snjór ljómaði í sólskinninu og skikki hans var jafn mjalla kvitt. Augun undir þungum brúnunum voru björt og jafn gagn smjúandi eins og geislarsólarinnar og hann hafi valdið í hendi sér. Huguð þeirra kvarlaða melli undrunar, gleði og óta, þeir stóðu stjarfir og komi engu orði upp. Aragornum var að fyrstu til að taka við sér Gandalfur, sagði hann Gagstætt öllum vonum snýrðu aftur til okkar í nauðum Hvaða hulu var yfir sjónum okkar, Gandalfur Gimli sagði ekkert, kraupaðins niður og henn og byrði augun í höndum sér Gandalfur, endur tók gamli maðurinn með hægð eins og hann væri að rifja upp gamalt löngu úrrelt orð Já, það heiti ég, það heiti ég Nafn mitt var Gandalfur Svo steig hann aftur niður á klettanipunni greip upp gráu duðlutnar og vaðið þeim um sig og það var eins og sólin sem hefði skinið hultið sig aftur skýjum Já, kallið mig áfram Gandalf, sagðan hann og nú könnustir greinilega við rödd síns gamla vinar og leiðsagnara Stattu upp góðu gimli, engin áfellist þig og ekkert mein var mér gert Ef það skal segja, hefði engin af ykkar vopnum geta skarað mig, hefði minnsta Verðu nú allir gladir, fögnum nýjum samfundum okkar Nú skulu verða umskipti Lísti er fárviðri í aðsýi en fyrst kom að fallaskiptin. Hann laði hansýn á höfuð gimla þar sem hann kraup og dvergurinn leit upp og hló við honum af einskeri gleði. Gandalfur, sagði hann, en þú ert allur hvít Já, nú er ég allur í hvítu, sagði Gandalfur. Nú er ég í rauninu orðin Saruman, eða það mætti næstum segja það. Já, Saruman, eins og hann hefði átt vera. En nú er komið ykkur, nú vil ég að þið mér alltaf letta. Ég gengi gegnum þýlíkan eld og heiltýpi sem við skildum að ég hef glemt mörgu sem ég hélt að ég vissi og lert margt sem ég hef glemt. Nú sé ég helst það sem er í fjarskánum en kem ekki auðvægð það sem er nær. segi ég mér af sjálfum ykkur. Hvað viltu vita? spurði Aragorn. Ef við ættum að reykja fyrir er allt sem á dagana hefur drefið síðan aðskilinan okkar varð á brúnni er það laung saga. Viltu ekki fyrst svala óþreyju okkar og láta okkur vita eitthvað um hobbitana? Hefur þið fundið þá og eru er á örygum stað? Nei, ég fann það ekki sjálfur, sagði Gandalur. Þá hvíldi myrkur yfir hlýðum Emin Múla og ég hafði ekki einu síni hugmyndum að þeir hefðu verið teknir höndum fyrir en Örnin sagði mér að þeim. Örnin, hrópaði Legolas, en ég hef einmitt marsinni séð Örn á sveimi hátt í lofti og í fjaska. Síðast var það fyrir þremundögum Örnin var Gvahir Vindadróttin, sem á sínum tíma bjargaði mér úr orðanga. Ég sendi hann undan mér til að fylgjast með fljóttunum og sapna tíðindum. Sjón hans er hnýfskörp, en þó fær hann ekki greint allt sem gerist undir hæðum og trjám. Sumt hefur hann séð, en sumt hefur ég séð. Hringurn er nú komið þangað sem ég fæ engu lengur áorkað, og þar fær heldur enginn úr sem lagða stað frá Rófadal neinu um breytt. Litlu munaði hann openberaðist óvinninnum en hann slapp. Jáfti nokkuð tátt í því. Því að þá sat ég á háum stalli og glýmdi við myrkra turninn þangað til skuggin leið þá. Og eftir var ég Ljæmagnar örþreyttur og reikaði lengi í þungum þenkum. Þá vístu hvað hefur orðið að fróða, sá gimli. Hvernig skildi honum vegna? Ég get ekki sagt það. Hann bjargaðst ú miklum háska en fleiri háttur bíða hans. Hann ákvað að fara einn inn í Mordor og hjálta stað þangað. Meira veit ekki. Ekki eitt, sagði Legolas Við höfum raukstötan grunum að sómi sér með honum. Er það, sagði Gandálfur Og það kom blík í augu hans og gletta í svipin Er það virkilega? Það vissi ég ekki En það kemur þó ekki óvart Gott, príðilegt Það léttir og hjarta mínu Segði mér eitthvað fleira Settist nú hjá mér og segði mér alla ferðasögu ykkar Félagarni settist á klettin við fætur hans og Aragorn hóf frásokn sína Lengi vel þagði Gandolfur og hafi engra spurninga að spyrja Hann spennti greiparum hésir og lukti augum Það var ekki fyrir en Aragorn kom falli Boromirs og að hinsu siglingu hans á miklafljóti að gamli maðurinn stundi við Hér heyri ég að þú vilt ekki segja mér allt sem þú veist eða þið grunar, Aragorn vinu minn sagði hann hælátlega Vesa links Boromir, ég fylgdist ekki með endalókum hans en þau voru mikil raunir fyrir slíkan mann mikil kappa og leið líða. Alatariel sagði mér að hringberinn væri háska en hann komst vel frá því og því er ég fegin. Þá má nú segja að það var ekki til einskissa hobbitarnir komu með okkur þó ekki væri nema vegna Boromirs sem aldrei var treystandi en það ætlar ekki að verða eina hlutverk þeirra. Nú berast þér til Fangornskóvar og koma þeir ætlar að valda stórmerki um líkt og smósteina hrindi á stað stórskriði úr fjalli. Jafnvel á þessari stundu meðan við erum hér að ræða saman í róa næði heyrir ég Það er vissara fyrir Saruman að vera ekki burtu að heima hann þegar stíplan brestur. Af einu leiti hefur þið ekkert breyst, kæri vinu, sagði Aragorn. Þú talar enn í tómum gátum. Hvað áttu við í gátum? sagði Gandalus. Æ, nei, hvaða vittlisa? Ég var bara að tala upp áttu sjálfan mig. Gamal vani, þegar vitringur ætlar að reyna að skýra máli fyrir úlingum, þá þetta venjulega út af svovandi. Hann hló, en hlátur hans var hýr og hlýr eins og sólarg Ég er nú lengur neitt úlingur, ekki einu sinni að mæli að þeirra manna sem að fornættum eru komnir, sagði Aragorn. En vilti nokki ekki vera svo góður að sína mér öllítið betur inn í hugarfilsnið þín, svo ég skiljið betur hvað þú ert að fara. Já, hvernig á ég þá að koma orðum að því, sagði Gandálur og tók sér málkvíld til íhugunar. Jæja, svona verðast mér máli standa núna ef þú vilt fá útvatnaðan hluta af heilaköku minni. Óvininnum hefur að sjálfsugu lengi verið um það kunnugt að hringurinn er burtu og nú hefur hann komast að því að það er einhver hobbiti sem heldur honum. En fremur veit hann hve margir við vorum í föruneytinu sem lagðast staðar rofadal og hverji við erum. En hann svífur í villuðu það hvert við stefnum. Hann higgur að við séum allir að leign til minnast Tíríðs því að þangað myndi hann sjálfur stefna í okkar sporum. Það telir hann út frá eigin sjónarmiðum að gæti orði mesta áfalli fyrir sig og valds Það sem hann óttast einmitt mest er að framkomi einhver voldugur höfðingi sem nái í ringnum og beiti mætti hans til að fara með stríði og hendur honum. Steipa honum frá völdum og taka sæti hans. Það kvallar ekki einu sinni að honum að við viljum steipa honum á stóli á þess að neittum við völdum af honum. Því hefur ekki einu sinni flögkrað af honum en ég vilti til drauma hans að við viljum einungis eða ringnum. Í þessu er einmitt fólkin okkar helsta von og haldreypi Athré hann ímyndar sér stórstríð sé fyrir höndum vill hann engan tíma missa. Hann heldur að efan greiði fyrsta höggið og sétt högg nógu mikið þurfi hann ekki að greiða fleiri högg. Því setur hann nú í gang fyrr en hann bjóst við alla þá krafta sem hann hefur verið að undirbúa. En í þeri herkennsku hans leynist versta heimskan, því að efan hefði nú beitt öllu afli til að loka morgd af og verja öllum ingöngu í landið og nota slæi sína til að elta upp Það hefðu öll okkar von glatast því að korki hringurinn í hringberinn hefðu þá haft nokkuð á að komast undan honum. En nú beinir hann sjónum sínum umfram allt í fjarlæðina fremur en nálað bælisíns. Sjöstaklega einbýnir hann á mína stýrið því mun hann, áður en við er litið, beina öllum sínum kröftum gegn borginni, líkast feknarlegu fárviðri sem skellur á. Honum er nú ljóst að sendi búum hann sem áttu að leita uppi og leggja í raunsáttri fyrir föruneytinu hefur mistekist. Þeir fundu ekki ringin og þeirn tóst heldur ekki handsama hoppítana sem gísla. Ef þeir hefðu klófist há, hefðu það geta orðið gífulitt áfætt fyrir okkur, allt að valdi úrslitum. En við skulum ekki íþingi okkur með því að vera að gera okkur í hugalund allar þær þrautir og þjáninga sem er hefðu mátt þóla í myrkravirki fyrir það malsku, sína og trú Til þess hefur ekki komið enn því að ráða óvinnarins mistókust og mestu það Sárúmanni að þakka. En er Sárúmann þá ekki sveikari? spurði Gimli. Jú, hvort hann er, sagði Gandalur, og það sem verra er að hann er tvöfaldur í róðinu. Eitthvað það alvarlegasta og hörmulegsta sem fyrir okkur gætt komið voru sveik í sann gerðist. Vissuleg hefur vald Sárumann sem konungs og herskorungs aukist mjög. Hann ógnar róhannmönnum og dregur lýsug að þeirra frá mínast týrið, einmitt þegar megin aðlegan er að bresta á úr östri. En oft eru tálfopn týbent. Sárumann hafi líka í bakhöndin að reyna klófesta hringin handa sjálfum sér og það er til vittni sem sviksimi hans að hann ætla að sjálf vera og láta færa þá til kastala síns en þar brást óvinnanum bóalistin og þeir höfðu ekkert upp úr þessu annað en að færa kát og pípin með ótrúlugum asa hraða og það á síðustu stundu til fangóns því að þangað hefðu er annars aldrei komið en atveg þetta hefur einnig gert óvinninina tortryggna svo hætti við að það geti trublað áættanlega Engar fréttir á bardafnum við orkana og útrýmingu þeirra muni berast í Mordors, svo er reyttur um Róhans fyrir að þakka. Áður en til þess kom frétti myrkradróttin þó að hopitarnir hefðu verið hansamar undir Eminmúlum en færðir áleis til Ísangerðis, gagstætt vilja sendibúa hans sem tóku þátt í ráninu. Því mun hann nú fara að gjalda varhug við aðgerun í Ísangerði ekki síður en í mínast týrið og ef mínast hýrið fjalli er hættið að Saruman fengi eftir þar ekki lengi að kempa hærunar Það er verst að vinur okkar skuli vera í þessari úlfakreppu á milli þeirra sagði Gimli ef ekki land aðskildi í Ísangerði og Mordor værið auðveldast að láta þessa varga berjast og býta sín á milli og við getum beðið átekta og fylst með því Ég er nú hrættur um að það sé ekki svona einfalt Sá sem hefði sigur úr þeirri rimmu kæmi margfaldt sterkari útrunni og þá þyrfti engin að velkjast í vafa um að hverjum röðin kæmi næst svaraði Gandálur en það er sannast sagna að Ísarn gerði hefur ekkert að gera á móti Mordor nema ef Saruman næði hringnum en nú veitum við að það kemur aldrei til þess sjálfur gerir hann sér enn ekki grein fyrir þeirri hættu sem hann hefur topna sér í og það er margt fleira sem honum er ókunnugt um Hann var svo bráður að koma klónum í þetta vantarlega herfang sitt að hann gætt ekki beðið heima en þau stað til að fylgjast með og mæta sendibóðum sínum en hann kom á sendið þetta skiptið, bardaginn var afstæðinn og hann gætt ekkert aðhafst þegar hann komst hingað um síðir Hann stóð heldur ekki lengi við Ég sé inn í huga hans og skil efa sendir hans Töfravald hans nær ekki lengur inn í skóginn svo hann ímynda sér að rittararnir hafi drepið og brent alla á barndavellinum. Hann veit ekki einu síni hvort orkarnir hans náðu nokkru fengum og hann hefur ekki hugmynduð á misklíð sem uppkom milli hans eigin þjóna og orkana frá Mordor en veit hann um vangjaða sendibúðan. Vangjaða sendibúðan, hrópaði Legolas. Ég skildi þó aldrei hafa skotið að niður með bóga galadríðilar yfir sarana geppýr. Ég þykist vissum að ég feldi hann af himnum ofan A fylti okkur alla slíkrri skelvingu hvað a nýr ógnin er er eftir. Vængja sendibogan getur þú ekki fellt með örfum sagði gandalfur. Þú drastst aðeins fá kans. Það var vissulega vel að sig viki hjá þeir en hann þefir bara aftur nýan faraskjóta því þetta var naskúli einnar hinum nýju, en nú ríðar þær á vængjuum fákum. Brátt mun hryllingurinn frá þeim lama herfylkingar vinar okkar og skyggi á sólinna. En þeim hefur enn ekki verið hleypt yfir fljóti mikla, og Saruman hefur ekki hugmynd um sem orði hefur á ringvomunum hann getur heldur ekki um anna hugsa en ringin sjálfan allt snýst um hann var ringurinn í bardaðunum, fannst hann þar í valnum hvað ætti hann að gera ef þjóðan merkurhöðingi hefði komist yfir hann og frétta valdi hans það sýnist honum nú mesta á ógnin við sig og því sneri hann hefði bráðasta aftur til Ísangerðis og hegst tafalist magna ára sína á Róhannríkið En á sama tíma gerir hann sér í huguróti sínu enga grein fyrir enn einni hættunni sem yfir honum ofir. Hann hefur alveg glemt gamla trjáskeki. Nú held ég að þú sett aftur farin að tala í gátum við sjálfan þig, sagði Aragorn og brosti við. Engan trjáskekk þekki ég. Ég er nú gert með grein fyrir töfældni og gagnkvæmum sveikum Sarumans, en ég kennd ekki fyrir mig hvað gagnir að þessum flækingi hoppýt en að til fangorns. Ég sé ekki að hann hafi valdið okkur neynu nema löngum og árangustlausum eltingaleik. Bíðið andatak, tóktverkurinn, gimli allt í einu fram í. Áður en við förum lengra vildi ég helft fá að vita eitt. Varst að þú, Gandálur, eða Saruman sem er sáum í gerkuldi? Ekki verða ég svo mikið er víst, sagði Gandálur, og því verði ég ætla að vera Saruman. Þeir eru víst skolli líkir ásýndum, og þess vegna afsaka ég það líka við þig, Að þú ætlar résta hagva mi herða niður með rimmiki í, í þinni. Það var gott sá gimli, mikið er í feina það varst ekki þú. Gandalur hló aftur. Já, jár dvergurinn minn góður, sagði hann. Það er þó nokkur huggun heimsku gegn að hafa ekki allt að raunt fyrir sér. Já, ætti líka best að vita það. En það vil ég bara segja er rétt skipti fyrir öll, að það kvallar ekki að meira árásakaði neitt fyrir tortregnið þína og kuldalegar áðan. Það situr sízt gera það sem hef svo oft brýnta fyrir ykkur vinum mínum að grunajæpil ykkar eigin hendur um græsku í samskiptun sínum við óvinnin. Sértu marg blessar, gimli, sonur glóins. Kanski þú meir upplifaða einhver tíman að sjá okkur Saruman báða saman og getið þá þekkt okkur í sundur. En hvenar eigum við að komast til bótt síðisum hoppítana, greipi Legolas nú fram í. Við höfum farið óra leiðir í leitaðum, en þú virðist vita allt um ferðirra. Hvar eru þau nú niður komnir? Þeir eru með trjáskeggi og entónum, sagði Gandálur eins og ekkert væri. Entónum? Rópaði Aragorn. Er það eitthvað til í sögnónum um íbúða djúpskóarins um hérna miklu hjarnmenn trjána? Eru entunir þá til í heiminum? Ég held þeir væru bara lönguðu liðin minning frá forndægrónum eða hugfæm þjóðsaga þeirra róhansmanna? Þjóðsaga róhansmanna einna allviði legolas móðguðum nei, hættu nú, hver einasti álfur og villilöndum kann indisföru söngvana um gömlu ón og drýmana og kvón harma þeirra en við lítum heldur ekki á þá nema sem forna minningu og skaldskap ef ég ætti nú eftir að hitta einhvernir á gangi í þessum heimi já, þá var ég nú heldur betur farin að yngjast upp nafnið trjáskeggur er auðvitaðist tíðing á fangorn yfir á sandungu En þú talar um hann eins og hans lifandi vera, hver er sá trjáskeggur? Æ, æ þú spyrði ekki lítils, svaraði Gandalfur. Það er litla sem ég veit af sílalegri og hægsagri sögu hans, er allt of langt til að segja það nú. Trjáskeggur er fangorn, sjálfur vörður skóarins. Hann er elsta enda, elsta lifandi veran sem enn hrærist undir sólinni á öllum mikari. Ég vildi óska þess, Legolas, að þú fengir einhver tíman tækifæri til að hitta hann. Kátur og pípinu voru sannarlega hefnir að mæta honum. Þeir hittu hann meira að segja hér þar sem við nú sitjum. Hér var hann fyrir tveimu dögum á sitlunni þegar þá bar hér af og síðan tók hann þá með sér til bústaðarsýns langt í burtu undir rótum fjallana. Hann kemur hingað ofta á sitluna, enguð þegar hann er dapur í huga og freknir af hinnum ytra heimi valda hann máhyggjum. Ég sá hann fyrir fjórum dögum reykandi milli trjána og ég held líka að hann hafi kom því að hann nam sem snöggva staðar en ég talaði ekkert við hann því að ég var þá sjálfur með hungum huga og þrótin eftir glýmið mína við augum orðors hann mælti heldur ekki orð frá munni nýja ávarpaði mig með nafni gæti ekki verið að hann hafi tekið þig fyrir Saruman sagði Gimli en þú talar um hann eins og hann væri besti vinurinn ég held að fangorn væri hættulegur hættulegur, própaði Gandalur uppið sig já, víst er um það og ég er líka stór hættulegur ég er hættulegur en nokkuð annars því hún getur fyrir hitt nema eða þú væri leittur fyrir hásætið myrkadróttins Aragorn er hættulegur og Legolas er hættulegur allstar eru hættunar og ég meil, þú gimlið sonur glóins ert stór hættulegur á þinn máta vissulega er fangón skóur hættulegur ekki síst fyrir þá sem eru nokkuð svo aksarbráðir og víst getur fangón sjálfur líka verið hættulegur En á sama tíma er hann þrátt fyrir það vittur og vinsamlegur. Nú er löng og hæg kraumandi reyði hans farina svella út af öllum börmum og skórun orðin þrungin af henni. Að því stuðlaði líka mest koma hoppítana og fregnar sem þeir höfðu að færa. Húminn brátt brjóttast fram í óstöðvandi asaflóði og vella yfir sarumann og aksarhagvarana í ísangerði. Þeirra alburður eiga nú eftir að gerast sem engin dæmi eru umsíðan á fordægranum. Ætturnir munu vakna upp og finna styrksinn. Og hvað hygjast þeir gera? spurði Legolas furðu lostinn. „Ég veit ekki,“ sagði Gandalfur. „Hér er ekki einu sinni viss um aðir viti að enn sjálvir.“ Hann fagnaði og laut höfði í djúpt hugsi. Hinir horfðu á hann. Eitt örrmjór sólargeisli smaugi gegnum létt hverf skýgin beint á hendur hans en hann hafði lagt tár með lófana uppi loft. Í kjöldu sér og þeir fylltust eins og tveir bollar af ljósinu. Loks leit upp og starði bentin í sólina. Það er líður á morguninn, sagði hann. Við verðum að fara að koma okkur á stað. Föru við þá ekki til vinn okkar og að hitta trjáskjögg, spurði Aragorn. Nei, sagði Gandalus. Við höfum nokki tíma til þess. Ég talaði á hann um vonina, en vonin er ekki sama og sigurin. Nú skellur styrjöld á og hrýfur okkur með og alla vini okkar, styrjöld þar sem einungis beiting hringsins gæti veitt sigurvissu. Það sem nú er að dinja yfir okkur fylli mig hreyfð og miklu móta, því að mörgum mun eitt verða og allt kann að glatast. Ég er aðeins gandálfur, gandálur hinn hvíti, en hinn myrka apl er miklu voldugra. Hann reis á fætur og starði til austus, bar höndi yfir augun eins og hann segi eitthvað í fjarska, sem hinir gæti ekki séð. Svo hristi hann höfuðið. Nei, sagðan Láru rötu, sem betur fer er hann komin úr seilingarvít. Það mætti vera okkur léttir. Þá geti við ekki lengur freistast til að beita honum. Víst verður við að ganga til mótsum mikla hættu, en sem betur fer er mestu ógninni bækt á burt. Hann snýri sér við. Komdu nú Aragorn, sonur Arathorns, mælti hann. Þú þarft ekki að sjá eftir því hvaða leið þú valdir undir eminmúlum og það var engin tilgangslaust tímasóun. Sjálfur valdiru fullur efasemda þá leið sem þér virtist réttust. Valþitt reymdist heitla drúgt og þér hefur þega launast vel fyrir það. Fyrir bragðið hittustu þið hér tímanlega en annars hefði fundur okkar geta orðið um seinan. En nú skal leit ykkar að fjölu hér með lokið. Næsti áfóngi á að markast af hinu fyrirheiti þínu. En fyrst er að fara til Edoras og hitta þjóðan í sölum hans. Það er þín þarnast. Þar skal eldur Andurils fá að skína í orustu sem hann hefur svo lengi beðið eftir. Nú skella öldur strýsins fyrst yfir Róhann og það sem verra er. Nú skortir þjóðan konung allan baráttuhug. Ha við þá aldrei aftur að sjá litlu kátu hópitinu okkar, spurði Legolas. Þa sagði ég aldrei, mælti Gandalur. Hver veit hvað vill og verður? Sýni byðlund. Förum fyrst þangað sem okkur ber, til Edoras, og ég mun líka fylgja ykkur þangað. Það er löng leið fótgangandum ungum sem gömlum, sagði Aragorn. Ætli orastan verð ekki afstæðin, löngu áður að við komum á vettvang? Við sjáum hvað setur, sjáum hvað setur sagði Gandalf En ertu reyðbúin að koma með mér? Já, auðvitað fylgjist við það sagði Aragorn En þó þykist ég að vita að það var í hagðarleikur fyrir þeir að komast þanga löngu undan okkur, ef þú vilt Hann reis á fætur og einblindi og Gandalf Hinnir horfðu þögulir áðá það sem þeir stóðu hvor anspannins öðrum gráklætur líkami mannsins Aragorns Svonar Aragorns var hár og harneskilegur eins og stein Þegar hann lagði hönd á sversjöldu sín myndi hann á konung sem byrst hefði út úr hafókunni og stíði á land á strönd sér lítilsildari manna Fyrir framan hann stóð gamli maðurinn Hókin eins og hvítur, eins og skínandi eins og af innra ljósi Hann var byggður af byrði árana en bjóð þó yfir mætti sem yfirgnaði vald konunga er það ekki rétt tilgeti hjá mér Gandalfur tók Aragorn aftur til máls að þú getur komist hvert á land sem þú vildir hraðar en ég en þar við vil ég bæta þessu þú ert foringi okkar og fáni myrkra dróttin hefur þá nýju en við höfum aðeins einn sem er öllum hinum áttúri kvíta rittaran hann hefur brotist í gegnum eld og afgrun og þeir muni fá að skelfastan við förum hvert sem hann leiðir okkur Já, saman munum við allir fylgja þér, mælti Legolas, en fyrst værið okkur til mikils hugaléttis, Gandalfur, ef við fengjum eitthvað að vita hvað varðin þig í moriða. Viltu nú ekki segja okkur það? Getur ekki enn tóka við skammar í til að segja vinnu þínum hvernig þú bjargaðist? Ég er þegar tafi og lengi, svaraði Gandalfur. Tímin er naumur, og þó ég sæti hér með ykkur í heilt ár, geti ég aldrei sagt ykkur það allt. Segðu okkur þá að eins undan og ofan að því eftir sem tíminn leyfir málti Gimli Gerðu fyrir okkur gandalfur segðu okkur hvernig fór um mig og Balroginn Nefnið hann ekki að nafn sagði gandalfur og sem snöggvast brá sársauka svip yfir andlit hans hann settist aftur niður þögull og virðist orðin eldri en sjálfur dauðinn lengi hrapaði ég sagði hann loksins og dró orðin við sig eins og da illi honum sárri kvöl að hugsa til dæst liðinna Lengi hrapaði ég og hrapaði og hann með mér. Bál hans hverðist um mig. Ég brann. Svo köfum við neyður í undir og allt var myrt. Nákaldur var lögurinn sem flæði döyðans. Það næstum fristi hjarta mitt. Djúft er afgrunnið undir dörins brú og enginn hefur enn getað lóða það út, sagði Gimli. Samt hafið það botn djúft neðan ljós og alls lærdóms, sagði Gandalfur. Þar steytti ég fóta lokum á dýfsta grunni alls grjóts. Ekki var í enn laus við fórinina. Nú var bál hann sloknað en hann var ummyndaður í slímkendan hróða, sem þó var sterkari en nokkur kirkislanga. Við börðumst heildjúft undir henni lifandi jörð, þar sem engin tími verður talin. Hann vaði sig um mig, en ég veitti honum stóra og þunga pústra, þar til hann loks hraktist inn í myrkur göng og það skal segja þér í gimli glóunson að eigi voru þau göng af dörinstegnum grafin langt, langt fyrir neðan dýftu bústaði dverka fara nablausir hluti nagandi um yður jarðar ekki einu sinni Saurán veit að þeim og þeir eru honum eldri nú hef ég farið um döðans myrkur en þaðan flyt ég engin boð svo að dagsljósið ekki dimmi Í örvillu minni var óvenrin og orðin mín einasta vonum útgöngu því að ég gætt eldan og fylgdi fast á hæla honum. Þannig leti hann með lófsins upp á lenda stigu kassat dúm. Hann þekkti þá alla út og inn. Óvar og óvar heldum við þangar til við komum að óendanlega stegunum. Lengi hefur hann verið týndur, sagði Gimli. Sumur segi að hann hafi aldrei verið til nema í sögnum, aðrir að hann hafi farið fórgörðum. En ég gekk skugga um að hann var raunverlega til og hafði hvergi verið eitt, hélt Gandalfur áfram. Hann lá frá dýfstu dýflissum upp í hæstatind, kringtist upp á við í endalösan hringstiga þúsunda þrepa, þar til hann opnaðist út um dörinsthörn, höggvinn í lifandi berg Serexigils, Silvurtinds. Og þarna hæst uppi á, á Selept tilfjalli, stóð stakur gluggi gegnum hjarnið, og undur honum lágum jósilla eins og sveimandi svalir hátt yfir öllu heimsins mistri. Þar brann sólin svíðandi en allt hefur neðra vafitt skíaflókum. Útstökk durgur og ég strax á eftir honum, en þá sprakk hann í sundur í ljósum logum. Þar var ekkert að sjá, en samt mönn kannski um aldir sungin kveðan um tindarhýð. Svo rak gandalur upp látur. en hverju eftir er lísa í kvæðinu? Þeir sáu þetta úr fjarska og heldur bara að það var í venjulegt fárviðri sem mætti á tindinum. Þeir heyrðu þrömur og sáu eldingar leftra sem þeim síndust ljóstra silvurtind og hrinn í afónum í þúsundföldu gneistaflugi. Var það ekki líka nóg? vi höldumst í hrapinu reyk og eimiríu og gufu. Ísinn hrundi sem regn. Ég þekkti óvinninu neður og hann rapaði úr hæðum, braut skarð í fjarsliðina þar sem man skall á henni sjánum sér til tortímingar. Þá kom myrkrið yfir mig og ég reykði út úr allri hugsun og tíma og ég ráfaði víða vegu sem ég hirrði ekki um að reykja hér. Nakinn var í sendu til baka um skamma hríð, þar að til hlutverki mínu var í lokið og nakinn lági við af fjallstindinum. Törnin á baki, hruninn í duft, glugginn horfinn, eitur stiginn fyltra af brennandi og brotnu grjóti. Ég var aleinn, gleymdur, átti mér enga undankomu á þessu harða horni veraldar. Þar lág ég starandu upp í stjörnurnar, meðan þar framhjá og hver dagur var langur sem heil ífsæfi á jörðu. Döft barað eirum mér hljóma frá fjarrum löndum. Frá þeim hrapandi og deyjandi, og það var sungið og grátið og heyrðist andar frá steinum þeim sem undir björgum slegast, og þar fann mig loksins gvarir vindadróttin og hann þreymu upp og bar mig burtu. Er mér áskapað að verða þér stöðu byrði, þú vinur í neyð, sagði ég. Þungur varstu áður, svaraði hann, en ekki nú. Léttur sem svanfjöður ertu nú í grip kló mér, og sólin sér í gegnum þig. Sannat sagna held ég að þú þarnist einski spurðar. Slefti ég er svefurðu sjálfur á vængjum ynda? Slefti mér þó ekki, sagði ég gapandi af skelvingu því að fann ég líf en hrærast með mér. Berði mig heldur til Loth Lóriens. Það voru einmitt fyrirmæli lafði Galadríilar sem sendi mig til að leita að þér, svaraði hann. Og þannig atveikaðist það að ég kom að Karas Galadón og frettað því að því var nýfarni þaðan. Svo hélt ég kerri fyrir tímanlausa töf í landinu það sem líka læknast, en hrörnar aldrei. Lækningar nöyt ég og hvít klæði hlaut ég. Ráð ég veitti og ráð ég þáði. Þaðan hélt ég um ótróna annaðlega vegu og flit hverjum ykkar skilabúð. Við Aragorn skildi ég mæla svo látandi. Hvar eru nú dundarnir? Elesar, ó, Elesar. Hví eru þínir frændur fjarri, afer það sem var. Hratt nálgast stundt er aftur hinn horni skal sína sig og gráir flokkar norðan ríða sinn fornafræðar stig. En dimma veit ég braut þér búna, meir er eitt til skrafs. Sjálfur döiðin makir yfir veginum til hafs. Til legolasar sendir hún þessi orð. Legolas og grænalöf lengi út í skó. Þú lifað hefur glaður en maraskaltu sjó. Komir þú á maraströnd og máva heyrir klið, myndu eigi skóanum síðan finna frið. Gandalfur þagnaði og lukti augum. En sendi hún mér þá engin orð, mælti Gimli og var neðurlútur. Myrk eru orð hennar, saði Legolas, og fátt geta viðtakendur skilið í þeim. Þá er lítið varið í þau, saði Gimli. Að þú skulir segja þetta, mælti Legolas, ætti hún að segja aftrættalaust frá því, Ef þér væri fyrirbúin döiði? Já, ef hún hefði ekkert annað að segja. Hvað hýðir þetta? Mælti Gandalfur og lög upp augum. Jú, ég held að ég skilji hvað orð hennar merkja. En afsakaði mig, Gimli, ég var enna íku að skilabúð hennar. Jú, vissulega sendi hún þér líka orð sem voru þó hvorki myrk nér dapuleg. Til Gimla sonar glóa, sagði hún, berði húnum hverju mína. Lokkberi, Hvað sem þú ferð, fylgir huguminn þér, en gæt þína vega ekki með öksu þinni að raungu tré. Gleðistund færir okkur Gandalfur, rópaði dvergurinn upp yfir sig og var allur annar. Hann hoppaði og stökk og söng hátt á dvergatungu. Komum, komum, rópaði hann og sveiflaði öksu sinni sitt og hvað. Úr því mér tókst ekki að kljúfa Gandalf í herðan neyður, hlýti ég að finna einhveri aðra til að kljúfa. Það verður ekki löngbið á því, sagði Gandalfur og reis úr sæti sínu. Komið þá, við höfum varðið öllu þeim tíma sem við máttum í vinafund. Nú verðum við að hafa hraðan á. Hann vafði gömlu skikki tötur um sig og hélt af stað á undan þeim. Þeir fyldu á eftir honum, klifunni yfir þrepin af sillunni og gengu til baka út úr skóginum eftir bökkum endvatna. Þeir mæltu ekki orð frá vörum. Þeir en stóðu aftur út og grasinu utan ufsa fangorn skóar. Hvergi sáu þeir enn til hæsta sinna. Þeir koma vist aldrei aftur, sagði Leikolas. Þetta verður þreytandi ganga. Ekki fyrir ég hótt gangandi. Tíminn er orðin svo naumur, sagði Gandalfur. Svo liftan höfði og gaf frá sér langt blístur. Það var svo reynt og skerandi að hennir stóðu furðu lostnir. Þeir höfði ekki geta ímynda sér að slíkt þrömu blístur geti framgengið á svo Þriðsarsinnum blístraði hann og eftir það síðasta fannst þeim eins og þeir heyrðu döft og var miklum fjarska eitthvað sem líktist hestneggi upp af sléttunni á vangjum austanvindsins. Þeir beðu á báðum áttum, en brátt heyrðist dinur, fyrst sem titrandi undirgangur sem aðeins Aragorn gat greint maður því að leggja við hlustir að grasinu. En svo var þetta stöðugt herra og greinilegra í röðu hófatæki. Þetta eru fleiri hestar, sagði Aragorn auðvitað svaraði Gandálur. Það byrra okkur enginn einn hestur alla. Þeir eru þrýr, saði Legolas og starðinir á slettuna, að sjá hvað er þeysa. Þar fer hasúfél og þarna er vinnum minn hraðfari við hliðans. En þeir eru þeim æðir ennþá meiri og voldur í fákur. Ég hef aldrei síðan einn hans líka áður. Og munt heldur aldrei gera, saði Gandálur. Það er humfaxi. Hann er hafðingi marana, konungur hestana, og ekki einu sinni þjóðan konungur Róhanna hefur nokkuru sinni litið annan betri. Sjáðu hvernig hann skín af honum sem fáðu sylfri og hvernig hann hleypur eins og örfljótur ströymur. Hann er komin til að sækja mig. Hann verður hestur hvítarittarans. Saman munum við heiga marga hildi. Varla hafði gamli vitkinn lokið orðum sínum fyrir hann þessi mikli hestur kom æðandi upp slakkan til þeirra Feldur hans gljáði og faksið flaksaðast í vindinum á þeim æðandi hraða sem þeir fóru. Hinnir tveir hestarnir komu eftir honum en höfðu þó dreigist langt aftur úr. Jæpskjótt og hún faksið kom auga á Gandalf, dróan úr ferðinni og knakk hátt. Svo fetaði hann sig hægt nær og lög stoltu höfðinu og nöðaði stórum grönum að hálskverk gamla mannsins. Gandalur klappaði honum. Löngva lei þín frá Róvatalvinu minn, sagði hann, en þú ert bæði snjall og snari snúningum og kemur einmið þegar neyðin kallar. Ríðu nú saman og látum aldrei aftur skiljast í þessum heimi. Brálega komu hinnir hestarnir líka upp til þeirra og staðnæmdust hægláttir eins og eru verið að eftir fyrirmælum. Við höldum þegar til metuseld, hallar þjóðans konungsikar, sagði Gandalfur og var sem hann ávarpaði hestana í fullri alvöru eins og menn. Þeir hneigðu höfði. Nú er tíminn orðin svo naumur að með ekka leifið þurfið að fara rýðandi. Viljiði bera okkur og það á þeim hraða sem þið frekast megið. Hasúfell skal bera Aragorn og hraðfari Legolas. Ég mun reyða gimla fyrir fram að mig og með leifið skal húnfaxi bera okkur báða. Við munum nú aðinst okka við meðan við fáum okkur að drekka. Nú er ég að byrja að botna eitthvað í ráðgóttu gergfaldsins, sagði Legolas í því að hann sveiflaði sér léttilega Það kann að vera að herstandir okkar hafi í fyrstu fælst eitthvað á flúið, en síðan mættu er húnfaksa fóringja sínum og heilsuðu honum gladir. Vissirðu Gandalfur að hann var í nánd? Já, vist vissi ég það, sagði Vitkin. Ég bendi huga mínum til hans og baðan um að hraða sér því að í gærdag var hann langt í burtu í söðri þessa lands. Nú mun hann hraflegur bera mig aftur til baka. Það var eins og Gandalfur bendi síðistu orðan til húnfaksa og gæðingurinn lagði af stað þó ekki hraðar enn svo að hinir hestarnir gættu fyllt ánum eftir. Eftir skammastund vek hann skyndilega til hlýðar og valdi sér vað yfir endvötnin með lágum eyrum og broti og óð raklett yfir ána. Svo fór hann fyrir þeim í söður um flatneskuna trjálausa þar sem ekkert byrði sín. Bindurinn sveipaðist í gráum bylgjum um endalöstar breyður graspuntsins. Hvergi sáust neinn merki vegarn í slóðar en hún faksi þurfti hvergi að doka við til að halda áttum. Nú stefnir hann beinistu leið til Hallarþjóðans undir hlýðum hvítufjalla, sagði Gandalfur. Þannig kemst hann þetta á styrstum tíma. Þó að jörðin sé fastar undir fótum og austuremstrum, þar sem nýrðri leiðin liggur og yfir ána, þekkir hún faksi hér eins og hófan á sér öll fenn og læðir. Þannig reyður klukkustundum saman áfram yfir engi og árlendi. Oft var græsi svo hátt að punturinn tegðist upp að njáum rittaranna og það var sem færleikar þeirra sintu á grágræ Á vegið þeirra urðu margir huldir pittir og seflákar sem bærðust yfir votum og sveikulum keldum, en húnfaxi rataði ætti rétt að leið framhjóðum og hennir hestarnir fyldu í hóf spór hans. Smánsama lækkaði sólin á vesturheimninum. Þegar rittarunum varð litið yfir hérna miklu sléttu, sáuður sem snöggvast í fjaska eins og rauðan brennandi loga hníga niður í grasið. Látt við sjónröndum átti greina fjarlægar fjallsakslir, blikaði rauðar til beggja hliða. En einhver reykur virtist rísu upp í fjarska og myrkvað solkringluna svo hún tók á sig blóðlitt, eins og hún hefði kveikt í grasin og slettunni um leiða hún kvarf niður fyrir jarðaröndina. Þetta er hliðið, Róhans lagðinn, sagði Gandalfur. Hún er nú beint í vestri og upp af henni liggur Ísarngerði. Ég sé mikinn reyk rísa sagði Legolas. Hvað getur það verið? Órusta og ófriður, sagði Gandalfur. Ríðum áfram.